Мало бути йому вісімнадцять років, бо так пише Теодорит про Семеона Стопника, якому Микита наслідував, мовив Созунт. Чому все звіряєш за книгами, брате? – знову спінився Кузьма. Нічого не віддаю про Семеона Стопника і сумніваюся, що Микита про нього знав. Оце мені цікаво довідатися, – сказав Созунт. Але чому, брате, гаряче сказав Кузьма, не може бути подібностей поза книжними історіями? Той і той були ченцями, отже мали прийти до монастиря і жити там. А життя там однаке. І той і той почали жити подвижницьким християнським життям, а воно твориться на основі спільній науці Христовій. Коли ж люди однаково живуть, то й повторювальність дій у них може бути. Сузон засміявся. «Смієшся з моєї глупості, брате? Не боївся гріха гордині?» «Боюся», – мовив Сузонт, – «але не з тебе сміюся». Радію, що Господь зволив, аби я став пявкою, щоб висмоктати глупоту твою. Радію, бо мудрі слова сказав. І Кузьма раптом запишався, як хлопчик, чи так ж таки примхувата дівка, аж помолодшав, і вперше його ворочкастий рот розсунувся. Він по-доброму всміхнувся Отже, все знаєш, сказав м'якше Але Богом клянуся Не з книги розповідаю, яку хтось там написав Теодорит мовив усміхаючись Созонд. Хай і так, кажу, що сам бачив Ми приймали їжу раз на день ввечері Ліпші з нас, а я до них не належав у третій день, а Микита перебував не ївши цілий тиждень. Звідки знаєш? – гостро спитав Созонт. Сам звіряв? Сам не звіряв, але всі так говорили. У поговорі правда тільки присутня, – буркнув Созонт. Її поговір правдивий, а я блудний. Батьки його не шукали? Два роки шукали, але Бог його покривав. Потім батько казали, помер з цієї печалі. Хто казав? Сам мені оповів. Прийшов до нашого монастиря чоловік із Черняхова, розпитував за Матвія, тобто Микиту, і оповів. «Про життя його в Черняхові трохи знаю. Йшли ми через це містечко. Розпитував про нього. Скільки міг? Ти справді страшний чоловік, подивився на Сузонта круглими очками Кузьма. П'явка! так таки, зітхнувши, згодився Сузонт. Яка відсмоктує людську глупоту». Коли все знаєш, навіщо мені розповідати? Не понуджую до того. За балачками легша дорога долається, добродушно повів созонт. А як на мене, весь час не витримаму без словесних спонук понуджуєш. І це гнітить мене. Не хотів оповідати, а плещу язиком. Чи ж писав Теодорит про Симеона, що той обмотався шнуром від колодязя? Так, сказав Созунт. Але Симеон обв'язався шнуром із фінікових гілок, жорстких вельми. У нас фінікове дерево не росте. То був звичайний шнур, яким витягують із криниці воду, сказав Кузьма. І я бачив на власні очі його обмотаного, з обгноєним тілом, що вельми засмерділося від ран, натертих мотузом. З червою.